які поволі обертають голови і мовчки дивляться на нього. Повітря в наметі було на електризований парке, а по всьому тілі перебігали якісь пекучі розряди. Це припинилося тільки тоді, коли прокинувся француз і почав судомно позіхати. «Мосіє, що робиться?» сказав він, але Булат не озивався. «Ви спите?» Булат цього разу змовчав, і француз незабаром знову заснув. Матроса охопила блаженна млявість, а згодом почало нудити і паморочитись у голові, мов після струс мозку. Кров то відхлинала від голови, то накочувалась хвилями, аж червоніло в очах, і так тривало до десятий ранку. Градусник на підпорі показував мінус тридцять шість а стрілка барометра звисла майже додолу. В скронях матроса гупали молотки. Ніхто не вилазив з мішків і не прокидався, тамуючи голод сном. А що ж далі? Спробував зосередитися матрос. Невже це наш останній притулок? Такий нудний, безславний фінал. Мушу зібратись на силах і вилізти. Почав себе вмовляти він. Роберт Скотт загинув за одинадцять миль від складу, де на нього чекали газ і харчі. Їх убили не голод і холод, загубив переляк. Вони спасували перед Бураном і Морозом, інакше обов'язково подолали бо ті одинадцять миль. Зараз виліз із мішка і розбуркаю інших, вкотре вже нахвалявся матрос, але щоразу не ставало сили мужності. Неначе все тіло наллялося свинцем, рідким і пекучим. Він знову поринув у той самий сон. Мовчазні погляди Даринки та Юрка виповнили його жахом. Нарешті прокинувся і зумисне голосно проказав Я вилажу. За ним раптом попадали всі мости. Відступати стало нікуди. Жак Антуан невдоволено пробурчав. «Куди ви зібралися? Лежіть!» «Хіба вам позакладало, який буран? Лежіть і не ворушіться! Не гайнуйте сили тепла!» «Я зараз вилізу!» – вперто проказав матрос. Та ще минуло з півгодини, поки зібрав усю мужність і поволі виборсався з мішка. «Поки маємо силу, мусимо йти!» – сказав він і почав будити інших. Біля патового мішка лежав брезент, а на ньому вовтузились цуценята, намагаючись висмоктати з матері бодай крапельку молока. Але мати була так само голодна, бо Нансен дав їй на вечерю кілька тюленячих шкуратків. Ніхто не відгукнувся на матросів заклик. Тоді він узяв мішок із Жаком Антуаном і поставив його сторч. «Прокиньтеся», – крикнув Булат, – «за кілька годин може бути пізно. Мерсьє!» «Мерсьє!» – в очах йому накипали безсилі сльози. Жак-Антуан грубо лайнувся і почав поволі вилазити з мішка. Перше грудня. Вони пішли в чотирьох, узявши легкі нансинові нарти – матрос, мерсьє, каюр і філ. Філ був для мене цілковитою несподіванкою, та, мабуть, і для всіх. Я не зважилася вилізти з мішка і, бодай, побажати їм доброї дороги. Мені нічого не болить, коли лежу і не ворушуся. Пальці на ногах починають пекти тільки тоді, як муш вилізти з намету, щоб отповзти на відстань перестрахувального шнура. Але робити це доводиться чим раз рідше. Дивуюся сама собі, якими всі поставали до байдужості безсоромні. Естрада і Потоцький справляють малу потребу майже біля самих дверей, а мене це зовсім не обурює. Обличчя в мене червоно-сіре і страшне, взялося суцільними дрібними пухарями, з яких, коли їх натиснути, біжить вода. Майже те саме в усіх наших джентльменів. Учора довго йшли проти сонця і попеклись. Естрада доводить, що навіть у тропіках сонячна радіація не така страшна, як в Антарктиді. Ще одне диватство шостого материка. Та мені й до цього байдуже.